دیزینا درین سورت در قرآن افراد شورو کی آؤ دی سورت دان سورتو آل امران آئلی گئی پدی سورت کے در سوا ادا کرنگا شن رکوعات دی سرت عالی عمران ذکوی. شیپ دیکن امام علیہ السلام داغت دا کور والا داغت دا خاندان دا عیسال صلاحة و سلام دا مور آدہ کرنگی دا عیسال صلاحة و سلام السلام داغت دا داغت دا خاندان دا تذکردات دی وجنہ سرت عالی عمران ویلی او سورته صورت المجادله هم ده زکر د عیسی علیه السلام دې سورته د عیسی علیه السلام د الوهیت چی ځای نو اغتا خدای وی نو د هغه سره د منازره تذکرہ د نبی السلام د هغه سره خبره تر نو ده دې د صورت په صورت مجادله ده د دې صورت ماقال سرابت واځته مخکې صورت کې دې حجانا تذکر او فداګي حالت عقيدي رکتې شو او د صحیح مسلو او د صحیح قاعده اثبات شو دلته کې دې اسيان علت یې کې دې رکتې اغاغه په اكيدو دا هغه تذکرہ او مکه کی سورۃ تنزاسته کاله علیکم الف لام میم ذالک الکتاب اجم تکم الف لام میم ور بس دیم نمبر یاد کی نزل علیکل کتاب هلتم کتاب تذکرہ د صداقت دا کتاب الله دتم صداقت کتاب الله نو دا آل سره مناسبه اورشته احمقی صورت کے دادم علیہ السلام در پیدائش تذکر آراد بدی صورت کی بدی صالح صلی اللہ علیہ السلام در پیدائش تذکر اکی بلدی صورت غڑ غڑ دو مزامین دی. نور مختلف مزامین بیانی گی دا اللہ وقت دانیتن بیانی گی لکڑن بنی آیت کے لا الہ الا ہوا صداقت دا کتاب اللہم بیانی آدھا قرنگی ده قیامت مسلم بیانی گا غڑ غڑ مزامین پکی آدھا قدیسہ علیہ السلام بارکی داخل اکراغل اردیس و مناظرش و نو آغا خبر بیانی گا آو ده جنگ او خود بارکی زیاد تفصیل دارگی بارکی کانی غڑ د نبکی نور مختلف مزامین پکی بیانی زغیر بهاینی کی بشارت کو کی بیان کی تخفیفات کو کی بیان کی کہ تال مسئلہ ب کی بیان کی د خرچې د انفاک مسئله ب کی بیان یی غرضه صورت قزا ہے صورت بقرہ تی را حدیث کې د ضور زهراوین ویلکی شوهیده زهراوین نه او زهراوین ویلکی غوخه نشي ته دوو روخه نشي زونه رانا ما ده زونه خدا صورتونه جديده زيادت کو مان غالي او انوارات سيوال ادي کې یو قسمه کوي کې تجليات انوارات الله تالاي کی ندادوار عمر له شاند په قران دغه دوه یو بل سره یو ځای او دا حدیثونه معلوم دي چې د سوره بقرې او د سوره آل عمران تلاوت وکړي نو کی دا به قیامت کې د مستین کې لپاره تب نور ورکول شي قیامت کې برانا ورکول شي د له وجې راهن او دا اور سورته یو دا سورته یو د دې نام مخک بکرت را شپای کی یو نجات تر شو و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم او د دې نمبر ایت الله لا الہ الا هو الحي القيوم د دې دغه په اسمی اعظم ولې دي اسمی اعظم دا الله من هر مولې اعظم ولې اعظم په شریعت نو دغه دعا کوي په کاری ها الله لا اله الا هو الحي القيوم و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم نو اسم اعظم به کی هدایت نو ته د انسان دعا او دعا اللهم باندې ټن کې ذهن کې مدار نشي چې قبول نشي دا باندې ټن کې قبولواله انسان در نه قبولواله قبولیت ځکه چېستا خیر ني الله وکولل کې نو دا اغا نکمولو علی استاد اپارا کبولی چلک استاد اپارا پکی خیر نو اللہ استاد اپارا خیر و نو دیکی اسم اعزام امده نو بیا علیق لامیم دا دین اوالی تکریباً اسی بحسی تری اسی آیتون پوری صدفہ اتیا آیتون دا چکم نازل شوی دی نو دا دا سبار اکی نازل شوی دی نو تفسیر کروی منخور تفسیر خازین او حلمانی دونو دون ترپاسی رو دا پہ لکھلے چکلہ پیامبر صلات و سلام مگروز چھو او دا پیامبر ہے دعوائی اپلا نو پہ یمن کے یو یمن دا دے مرکز و آغا وقت اس ہونا آغا وقت و مرکز و اس ہو پکی شیئر دی سنیان دے و, و. شیئر دی آغا وقت پکی او پائی پیو شیئر دے نجران باتوی نجران دا البته راوا دا را روان شي چې کله د نبی صلی الله علیه وسلم خبرو شو چیرې د پیغمبره دوای کړې نیم او جمیص عام سړی وای او ساهل مو سره سره مناظره دی یو جرګره روان شو په شپېت کسان شپېت کسان او سوال اسپاړي چې شریف ویل وی دش بیتو او او په دې کې بیا په دې څوار لسو کې کسان هغه ډېر کسان یو پک یو امیر سردار عبدالمسیح نوم یو او خیا انسان و رايوال دیم په هغه کې ال اثر مشور او مشوره ورته کې اي هم نوم یو اي هم او دریم پکې دریم لر کسان او کې دایي عالم داعی علم تا حبر ویلکی سوقف ویلکی حوابت سوقف و حبر و داعی علم داش پیتا کسان نبی علیہ سر او دا داغی پنزبانی دا, دا درے کسان چو دا دیر ازتمند کسانو دیتا کپی جی دا دنو او دیر دے دی خبری کائیلو چی عیسی علیہ السلام دا اللہ زور او دے بارکی بدی مناظری وغیرہ کولے دا داش پیتا کسان نبی علیہ السلام در آگا چې ویل کله خبر شروع شوه د اسلام خدمت ته حاضر شو او خبر شروع شو عیسی علیه السلام بارک دې دریو کسان عبدالمسیل یې هموو او بعضو غلي کلی خازن غلي کلی هر اسلام سره خبر شروع کوي عیسی علیه السلام بارک د نبی اسلام اگه با امار غیج و اکلا پوکیوه بکیوه نا اگه بجاندهش کن داخل خلاق و لیشی بن سکنیشی کنی یو دلیل پیام اللی سلام تایف بلو عیسال اسلام نیو تاویف با سلاس ما بچا بندراخت و ناما روخ برگی مرز باو نبوره و عیسال اسلام دا اللہ زدودا ذکر دا کرو مکو بلدری مسیح پارک با انشالللہ <سؤال> ایسا علیہ السلام موجزہ دو اللہ علیہ موجزہ دو چکورتو بچہ سشیب بخلو وطاور شداب خبر باردو نوگو رہا علیہ السلام بودا خبری بولی پتھل ماللہ دو ملی بیجواندی بولی ایسا علیہ السلام بودر جو کم بیزنی اللہ بجواندیش تو دا تولی خبری دو دی زکر کلودا کرنگی نور الفاظ قرآن کمسا الفاظ رازی کلمت اللہ رازی ورو منو عيسى السلام الله اكبر په وروځه داسې کسمال فاس دی ذکر په پیغمبر علی السلام دایي به خبردارونه چې د قرآن په خپله کې ویل چې خلقنا السما مو د پیدا کړو نه موږ رجمه سي غل په خپله کې ویل الله يو عيسى السلام او سره د نوي عيسى السلام سره نوي نو خلپک بدانوي عربه کې بيګي وي خلقنا به جوړه جعلت به اخداد جنیسی کا استعمالی دیر کسان کار کئی نو ارطای کتیس ہوئی خالقنا امرنا داسی کسما الپاز ہوئی نو اللہ چکم الپاز استعمالی نو اغد دو جن ہے پاز نو مپردن استعمالی نا تولی خبره پی نبی علی اسلام بیدی لفزی لفزی جواب ورنکو خودی نبی علی تقویسو نو نو نبی علی اسلام او دو چې چی اللہ سن انه لا يكون ولدن الا بو اشبہو عبام. دا شته دا پته چې زو شی د پلا سره مشابهت دي نه د پلا سره مشابهت دي شکل وغیرہ کې هغه د پلا کشن دي د دې ویول نه وته وتاه تاسو مونږ نه چې الله تعالی د مخلوق کوشان ته بیا رسول الله عليه ښه دا مننه چې زمونږ خدای برچره حي الله يموت په باندې مرغ ناراض نه دی نه دی یو نه دوی اقیده سره دی اقیده راځي صلی الله علیه وسلم کانسکره د سلیف د 500 علماتم دوی په کدو باندې پلس نشانه دی په 500 علمات اوبې تلګان کې اچي پیغمبر لسلام وو داونه جستاسو دریم سي پر کې را روان دي انشاء الله يساله السلام اسمان کوي را کوزي کې طغمانه ګوفت رازي په فعل حال اغلاجوندې په احمد عليه السلام وځانلې او هغه باندې بزرو پنا رازي یو ورځ په پنا کېږي نو السلام دا څنګه د هغه باندې په پنا رازي نو په احتلال کنه ندی با او وکړه دغه ټوپه په اسلام دغه ورتاسو دمنه چې زمونږ غره د هر شی هیپازت کی هر شی هیپازت کی محافظ دی رزق یې ونورکای را ای انسان ارجاله رزق کوي دا تاسو خو جوس دا ټول خلک دي له رزق تاسو له اسلام کوي نو په دې کېم جواب ورن کړی ځکه ایسلام علیه السلام ورته نو نه په بلا مخلوقات د پیغمبر اسلام پر فرمایا چې انستم تعلمون ان الله لا یضر علی شیء کل دا لا په سما الله خالی است عیسی علی السلام اندا سره دی عیسی علی السلام ته جل الله تعالی کومه مرکله دی اې لم السلام خدا سره چې پاتشي باندې پوي نبی اسلام پر فرمایا فین ربنا صور عیسی فی الرحم کیف عیسیٰ علیہ السلام اللہ در مور رحم کے جسنگا اوہ تل پیدا ما آیا خدا حمدہ دی دیا کلیش دکا عیسیٰ علیہ السلام رحم کے پیدا شعر مخلوق کا مختاش دی د مخلوق پر ذریع سر جنیا تر آگل اخلی اقلیسی نید بیانت نبی علیہ السلام اوپر محل چیزا مو گردہ خمان ہے چیزا مو گردہ خوراک کیا و نسکاک کیا آنالوی غارد ہوئی آئی عیس ناو خواهیتا بده جیسی علی سلام خوراک کرو رابشش پاکو مسیح باراکی اللہ طلب هم دلیل در پشکے چی کانایا قولان اتوان رسالی سلام مور زک خدا نشی کی دئی عیسیٰ زک نشی کی دئی کانایا قولان اتوان دوالا با خوراک کرو او چکم خوراک کرو خوراکتا پاککلا نه بده بلی سن خدایش ناو بیل سلام خده و رسالی سلام خوراک کرو او اللہ خراچے دئی او خورا جناب نبی علیہ السلام ته هم دا کوی عیسی علیہ السلام غره مور او زیږا څنګه چې حمل کړو څنګه چې نور ما شومانی بیا مور او زیږا لکه څنګه نور ما شونان زی کول شي بیا غورا کو څنګه نور ما شونان غورا کړو دوی یې عام نبی علیہ السلام ته پرنه چې الله تعالی دې ټول दिसूनاله الله پاک بار هدی خبره ورسته نبی علیہ السلام ته وي چې قلب تا सुद्धा اقرار کړی عیسی علیہ ما دې ته بیان کړو عیسی دا څنګه تا څنګه څنګه خدای وای تاسو خپل اقرار کړئ چې خدای د ذات صفات دي د ذات صفات او ایستا شریک نه ما نو سن شو دا خدای خدای راست صفات دي کومه بیان کړه هر شی حفاظت کوي هر شی د رزق او د خوراک نه پاکته د نه پاکته پیدا نه لري انه به هرحال دعاکنا الله نازل پر دا تقریبا سده پاسه دو بز دری اتیازی کړکړی دا قوم د دې خبر په نازل شو چې دا کوم کسان راغلو د پیغمبر اسلام سره بحث وکړ انا الف لام مین دا لمبې لا پس د دې تفصیل خو انشاء الله روانه دي دې د حروف متشابهات وی متشابهات سبانی درس کې دای خبر روانه بس د دې صحیح مطلب سره پر دې الله کوید سبب دې تفصیل نشي الله لا الہ الا هو اللہ اللہ چلے لا الہ دس طرح بل معبود نشتہ اللہ مگر حالے دا توحید شو وحدانیت شو دا اللہ یو وحد شو الحی اللہ ہمیشہ جوان دے رہے عیسی السلام دا سنے دے لہا پدیمان وصر وصر رد او دا اللہ جوان زمون گاستاسو پشان دے نے زمون گاستاسو غروح تے بچ شروع او نجوان حدن اللہ جوان آن روح تا مختاج دے آکما یلی ک څنګه الله سر مناسب دی القیوم الله مدبر ده هر شي رسول اسلام دا سن دی دا په دې باندې رد ځکه اوسر دا نزل علیکل کتاب الله هغه سات ته کتاب نازل کړل قرآن نازل کړل به بالحق ده فرد ظاهر له حق مصدقا او دا قرآن تایب کوي تصدیق کوي یماده هغه کتابونو بینه به چې کوم د قرآن مولان دی صحیفه دي کتابونه دی انزل التوراه والانجيل او الله ما ذات تشغس شينا تورات نازل كلي وموسى عليه السلام باندي او انجيل نازل كلي بفجامن ويسع عليه السلام باندي عيسى عليه السلام غنه بده خدا ده ونزل التوراه او الانجيل ابي على التوراه والانجيل بركي سنور هر كتاب نے اجازه کريو زبور تورات ذکر او انجيل ذکر او باز رشت و انزل الفرکان لفظ رازم و مراد زبور ده. سلو سلور وارا کتابو نازل کرده چه اللہ آگا چه نازل کرده سال سلام کتاب نازل کرده نه بلکه پدا فکل کتاب نازل شده خود دو بارده اللہ فرمائی عیسایان او یودین بان نزان الله اللہ تلاو فرمائی من قبل خدل للناس تورات او انجین نازل کرده حب خالکون ده که چه نازل ده او دا هدایت ده چکم تورات اللہ نازل کرده دے نزور پا حالت کے دے متصف او پہ ہدایت سرا او دا حل کو رپا را ہدایت او سوا تورات تو انجیل نشتے ہو سنور انجیلو نید سورنی سلور انجیلی مطا دے موقع دے مختلف ممنہی سلور دی او چکم صحیح انجیل لیسن آسی آگے پہ انجیلی برنباس ہوئے دے پڑھ کر دے چکم صحیح انجیل لیسن آسی صحیح خبر پر کشتا چکم بایسال نازل <سؤال> شوی دی هغه صحیح خبر په پاکستان هغه ته انجیل ورنباشو هغه دی مخ ته راډیو پټي ودا بچا د ځان لیکل ویل شوی نه اچکم په دی نو په نو الله مو ته ورځه دی د انجیل نه نا او کله هدايت نه د قران مخ ته د قران مخ یو خبره ده قبل هدايت کو کم تورات او انجیل هدايت انزل چا اللہ نازلو القداس حال کی جب کی ہدایتو دا حق و پرہ ہدایتو من قبل دا دے, دے قرآن مرلان دے تو اشارتی خبرت دے فجتاسو اس دعویٰ مکو ہے وستازو ایمان دے وانزل الفرقان او نازل کردے اللہ تلا فرقان ناو نو فرقان فرقان فرقان فرقان او فرق راولی پر ما بیند حق و دباتل کی دلتا دے مراد سرے نوما دې ویل چې د مورات قران او الفرقان او اللا مزات د عيسى عليه السلام خدای نه دي الله امر چې او قران نازل کړي اته الفرقان معنا معجزاتوم ګره الله مشرف کړي کانو له نورو تفسیرو معجزات کړي دا معجزات پیغمبر لږ کوم شی ورکو له شی معجزہ چې داږي څوک مقابله نشکولي لکه زمو پیغمبر ته قران قران مدبه السلام معجزہ چې مقابله نه دا نور معجزې دی نبی اسلام معجزات عربي کې عجایزونه کې شته وي پیغمبر اسلام صلی الله عليه وسلم زناور خبرې کړې دي ګډو پر اسلام نه کړې دي او نوته پر دې کړې دي ورته چې کار دي چې دا خپل سپني ښکونه دا الله دې نبی اسلام صلی الله عليه وسلم ظاهر نو انزل الفرقان انه معجزات نازل او اره فرقان مراته سباوه بعض زبور او ستدا انزل الفرقان او کتابونو مخکې ذکر شوې یو دا زبور او ما دې ګورکان مراد د هر پرکتون کې ټول کتابونه دې مراد زکاریو کتاب ګورکان دې پرکه کومه باندې حق او د حلال او حرامو کې ان الذين كفروا بآيات الله الله فرمایې ان الذين كفروا غسان د کئ سيام شو مثلا د چکرا غل شپه تک سان دې په امر اسلام متډر او پات شو عيسى اسلام الله زوي ان الذين كفروا وكانوا كافرين دغاي سايان دي نور دي بايات الله باياتو ده الله باندې لهم عذاب شديد دي ده پر الله وسخ رزا وده والله عزيز الله خالق دي عزيز ده الله صفت ده انتقام انتقام بدلے ته لري السلام تا الله جي غني ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء بل باندې است شی په پټره نه پزمکه کې نه په اسمان دا دلیل دی دا الله تعالی د کمال علم چې است شی په دی کې په نشي دلیل له کمال علم باندې داوغه د دا الله تعالی د کمال علم چې الله عذاب دې چې پغی شي پټنه اسلام هغه څه په تغه په 5 دوران کې امید د بچ نه کړی پاک بچ علم ورتنه دی پیر علی الله تعالی دې نه بچ اسلام دا څه علم نشته الله هرچی شی په پټنه بل دلیل هو الی یصوورکم فی الارحام کیفه یشاء الله تعالی هغه ذات چې صالح اسلام خدای نه د هغه عقل یو سور شکل درکې تاسو ته د میند پر رحیمونه کې کیفه یې شرنګ چې واره غره شکل خویا ورته ځنا تا باز خلک بل ده طبيعت په ترتیب او بس څنګه تیرایږي په هغه په شکل ورته کله مذکر کی کله مؤنث کله تور کی کله سپین کی کله اوشانی شي باز وګڼه یې پیراشي پیش بغوتی دی باندې په داسې پیداشي په داسوب نه دي باندې په داسې مختلف پس څنګه الله ورشکل نو دا دلیل دی ته الله تعالی د کمال متصرف تصرف کمال تصرف او کمال قدرت الله تعالی ته حاصل لې چې تعالی تصرف کوي او څنګه خپل قدرت چلې نو مور طرحه کې هغه شکل ور کې ور انسان پیدا کړ نو اشاره شو دی ته یخو چي ساره سلام خدا زكنه چي هغه د مول پر رحم کې پیداله خداه هغه چې کم پیدا کول کی د مینو پر رحمونو د شکلونه ورکي او شکل انسان ته ورکي ولذي يوصلكم الله ذات چي شکل دلر کیتا وستا فلرحام پر رحمونو کې که بهشه سرانګه چي الله والي ته شکل ورکي او حديث کې نور خبره مراد دی به شکيو کو ان تکے فرشتے لیکي لري بشكير انساني او كسعيد انسانه نیک بخت به او كبخت به او داسې نورې نږدې خبرې حدیث کې راځي نو دام شکل عمرتي او بازي خبره ال تکي فرشته اغه ټين کې ولېږي نو دا الله تعالی کمال تصرف دلیل لا اله الا هو شکل له ټول کارونه الله کوي اله بهم كامل او تصرف او قدرت هم كامل بنا ثمره د دې دلال <سؤال> شلا لا اله <سؤال> الا <سؤال> الله <سؤال> لا اله الا بل اله نشته الا هو مدع الله العزيز الغالب <نسؤال> سر کار کوي پای او طغلبه حاصل ده الحكيم او حکمت طالب هر کاري علم متالقي او <مرا> د بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم بلمد الله ارواح مائنح جاء میر بالعاده. ارواح مائنری خاص میر بالعاده. الیف لامیم اللہ علم لفمانان وراء بانده. اللہ ما لئتو لا الہ نشتر بالمل معبود لا الہ نشتر بالمقبود إلا ہوم اگر ها ده اللہ لا الہ بالمقبود نشتر إلا هوم اگر ایل خیو همیشه جوانده لیل و مدبر دیل کزام کونی کریل تدبیر که کائنات چلیم نزل آلیت الكتاب نازی کلی ببتابا نیل کتابا کتابا را بالحقی دپارا دزای را مصدق کن تزدیق کونکی دا کتاب لما دا اعصر بین اعدیه چواند دا ندی وعنزلت توراتاو نازل <سؤال> کرده اللہ تعالی تورات لرا والانجیلاو انجیل لرا من قبل اللہ دلوی قرآن نا حضن چدا حدایتو جو حدایتو چی نازل ہو لی چکم اللہ نازل کردی لینا سید پارا دخل و انزل القران وانزل قران دل اللہ تعالی القران پر تو ان کی یا زبور ہے یا معجزات یہ کل کتابنتی مرادی ان الذين يكننا کسان کفرو جھکفرے کڑے بیا اللہ پر تو اللہ لهم دید پر عذاب شدید عذاب سخت و اللہ تعالی چنے عزیز الانتقام عزیز الغالب ذو الانتقام خامند لے الله يكن اللہ تعالی لاخلیش پدنره پدبان دي شيون څه شي په لاره دي نقصم کږي ان الله بن الله تعالی يخاله د پټي په دبانو شيون څه شي په لاره دي پزمک کږي والا بسم الله باسم الله کی در کایتا استعک فی الارحام پر رحمونه د مې د کېکې به شعرنګ چو والی لا اله الا الله بل معبود لا یک د عبادت الله هو مغراد انا عزیزوالد الحکیم